בעזרת השם יתברך, ספר לקוטי תפילות חלק שני, תפילה מ"ז לל"ג בעומר. תפילה זאת מיוסדת על פי הסוד הנורא שגילה רבנו ז"ל על גדולת רבי שמעון בן יוחאי, שהבטיח לישראל שלא תשתכח התורה אל ידו, כי בזו ארדה איפקון מן גלותה, האין שם בלקוטי מוהר"ן בתחילת הספר. ומה טוב לאומרה אל קברו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי מי שזוכה לבוא לשם. אך גם בכל מקום האומרה לא הפסיד, כי התפשטות נשמת הצדיק הוא בכל העולם, כמובן בזוהר הקדוש. רבי שמעון בן יוחאי, עיר וקדיש מנשמה ינחית. בוצינא קדישא, בוצינא הילאה, בוצינא רבה, בוצינא יקירא. אתם הבטחתם לישראל שלא תשכח התורה מישראל על ידכם, כי בזו ארדה איפכון מן גלותה. ואפילו בתוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה בעקבות משיחה, באחרית הימים האלה, הבטחתם שאף על פי כן לא תשכח התורה מפי זרענו. כמו שכתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל אשר עשה, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. והנה עתה הגיעו הימים אשר אין לנו חפץ בהם. כי ערך עלינו הגלות ומשך עלינו השעבוד. ובכל יום אנו הולכים ודלים ומטה ידנו מאוד. כי אסלת יד ואפס עצור ועזוב. כי נשארנו כיתומים ואין אב ואין מי יעמוד בעדנו. והנה בתוקף סוף הגלות המר הזה, וכבר התחיל להתנוצץ התנוצצות משיח. מימי האלוהי הארי זכר צדיק לברכה. ועמך בית ישראל משתוקקים ומתגעגעים מאוד להשמית בך. והכל חפצים לראה את שמך בהשתוקקות נמרץ ונפלאה, אשר לא הייתה כזאת מימי קדם. הקיצו אותי ואותי עמך. באתי עד קץ כל הדורות ואותי עמך, עדיין אנו אחוזים בך, ומשתוקקים לעבודתך בכלות הנפש. אבל אף על פי כן, גם גודל ריחוקנו ממך בעתים הללו הוא גם כן בלי שיעור. כי טבענו גוון מצולה ואין מעמד, בנו במעמקי מים ושיבולת שטפטנו. הוא רואה את עמך ישראל מרודים מאוד, אשר אי אפשר לבאר ולספר גודל התגרות הבעל דבר אשר בנו מאוד. עד אשר הפיל אותנו מאוד. והנה אנוכי בעוני, מי אנוכי לספר צרות ישראל? רק אתם לבד ידעתם את כל המעמד ומצב של ישראל באחרית הימים האלה. אך באתי לספר ולצרוק עליי ועל נפשי, על עוצם רחוקי מהשם יתברך, ועוצם פגמיי ועוונותיי הרבים ופשעיי העצומים. ועל אלה אני בוכייה, איני איני יורדה מים, כי איני יודע שום דרך איך להחזיר לי הכוח לקדושה, ואיך לזכות לתשובה שלמה. ובאיזה דרך אתחיל לעזוב דרכי הרע ומחשבותיה המגונות? ואיך ובמה אזכה לתקן קלקולים ופגמים כאלה? לא ידעתי נפשי, אנה אני בא? אנה הוליך את חרפתי העצומה, אנה אברח, אנה אתאמן מפני בושתי וכלימתי. ואומר להרים כסוני ולגבעות נפלו עלי. אוי, מה היה לי, אוי, מה היה לי! על כן אמרתי שעור מיני אמרר בבכי, אולי אחוס, אולי ירחם. כי אין מצור, מעצור לה' להושיע גם אותי בעת הזאת. כי הרבה רווח והצלה לפניו, כמו שכתוב, אין כל תוכל ולא ממך וזימה, ומי אומר לך מה תעשה. על כן באתי כעני בפתח רש, דל ואביון, נגוע ומעונה, מבולבל ומטורף, עני וכואב. לצעוק ולזרוק לפני הדרת קדושתכם. רבי, רבי, רבי, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, נהירו דבוצינה דאורייתא, אורא למה תשען, איך תוכלו לסבול צרות ישראל? קומו והתעוררו עם כל הצדיקי אמת להסתכל ולראות במרירות צרות נפשנו. עקיצו ורננו שוכני עפר. קומו ישני מכפל לסעדנו, צדיקי יסודי עולם. קומו בעזרתנו בעת צרה הזאת. חוסו וחמלו על כל הדת בני ישראל, ובתוכם עלי החוטא והפגום, המלך הטעים מכף רגל אתם ידעתם את כל התלה אשר מצעטנו מיום גלות הארץ עד הנה. כל מה שעבר על כלל ישראל בכלליות ובפרטיות, מה שעבר על כל אחד ואחד. ובפרט מה שעבר עליי מיום שנאצלו ונבראו ונוצרו ונעשו נשמתי ורוחי ונפשי וגופי, כל מה שעבר עליי בכל גלגול וגלגול. ובפרט מה שעבר עליי בגוף הזה, כל מה שעברתי מעודי עד היום הזה, מה שאני זוכר עדיין ומה שנשכח ממני. היספיקו כל אלה נוויות לבאר ולספר אפס קצה מהפגמים שפגמתי ביום אחד כפי מה שנוגעים הפגמים במקום שנוגעים כפי שורש נשמתי. מכל שכן וכל שכן מה שפגמתי בכל הימים שעברו אליי מיומיותי עד היום הזה. סוגריים ובפרט וכולי. מי יוכל לספר, מי יוכל לשער, מה אדבר, מה את עונן. מה אומר, מה אדבר, מה את צדדק. ריבונו של עולם, תן בלב הצדיק הקדוש והנורא הזה. אם יזכה להיות בארץ ישראל על קבר רשב"י, יאמר השוכן פה. ובלב כל הצדיקים האמיתיים, לבל יסתירו פניהם ממני, ויעמדו בעדי למליצי יושר להפוך בזכותי ולבקש ולמצוא בי נקודות טובות. וימליצו טוב בעדי שתקרבני אליך ברחמים, <coughs> ותיתן בי לב חדש ורוח חדשה תיתן בקרבי. שאזכה להתעורר מעתה באמת, לשוב אליך באמת ובלב שלם. איש אמיים הפגינו בעדי, כל בעלי רחמים וחמלה חמלו עלי. כל שוכני עפר העתירו בעד מוטבע בבן מצולה ואין מעמד כמוני. רבי, רבי שמעון בר יוחאי, זכרו זאת ותשימו הלב. שזכינו בדורות הללו לשמוע נפלאות נוראות גדולתכם, איך מרומז בתורה שעל ידכם לא תשתכח התורה. כי הפסוק שהבאתם ראיה ממנו, שהוא כי לא תשכח מפי זרעו, הוא סופה תיבות יוחאי. ושמכם הקדוש בעצמו מרומז בפסוק עיר וקדיש מן שמאי אנכית. אשר אתם לבד יודעים סוד דברים האלה. אתם לבד יודעים גדולת ההבטחה שהבטחתם לישראל שהתורה לא תישכח מישראל על ידכם. ואיך משה רבנו עליו השלום ניבא על זה בתורתו הקדושה מקודם. על כן באתי להזכיר נא, רבותי הקדושים, חמלו עליי ואל תסתכלו על כל הרע שעשיתי מעודי עד היום הזה במחשבה, דיבור ומעשה. אשר המראתי אמרי אל ועצת עליון נאצתי. אל תביטו במעשיי הרעים, ואל תעשו עמי כחטאיי, ואל עקוץ בעיניכם. על אשר זה כמה, אשר הם מעוררים אותי באלפים מרבבות רמזים והתעוררות, ובכמה מיני עצות נכונות בכל יום ובכל עת להתקרב להשם נדבך. ואני בעוצם קשיות עורפי קלקלתי ופגמתי בכל זה, ולא הטעתי אוזניי ולבי לכל זה. חוסו עליי, ואל תשיתו לב לכל זה, והליכה רפכם בי רק תחשבו מחשבות עוד מעתה לבל אהיה נדחה מהשם ידבח ומכם חלילה. כי עדיין אין מעצור על אדוני להושיע גם בעת הזאת, כי אין לי שום כוח עתה אלא בפי לבד. וגם זה מאיתו ידברך אשר לא עזב חסדו ועמיתו מימי. ונתן כוח לייעף כמוני לדבר עתה מעט דברים אלה. ועל זה תמכתי את עדותי שתרחמו עליי ותעשו את אשר לשוב באמת להשם ידבח. ולבוא לארץ ישראל מהרה בשלום, ולדבר כל זה ויותר מזה שם על ציון שלכם הקדוש. ואדוני הטוב בהחמיו ישמע תפילתכם, ויעזור ויגן ויושיע אותי ואת כל ישראל למענכם. ויחזירני בתשובה שלמה לפניו מהרה. ויאחזני ולא ירפני, ואל יעזבני ואל יתשני בשום אופן, עד שיזכה לשוב אליו באמת ולהיות כרצונו הטוב מעתה ועד עולם. ולתקן בחייה את כל אשר פגמתי בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, אשר עליהם לבד אני נשען לסדר דברי אלה לפניהם ולפני השם יטבח. בעל הרחמים יודע תעלומות. אדוני יגמור בעדי, אדוני חסדך לעולם, מעשה ידיך אל טרף. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יחטיאו צדיק, צדיקים כי תגמור עלי.